الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعنه ونستعفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد اوتما قال عليه الصلاه والتسليم مزمايدو محترم الله جل جلاله مونږه تاسو ته د دنیا ته عباس نیوراله لګې لکه څنګه چې ما 13 هفته ویله والله قران کې فرمای ايحسب الانسان ايترك سدان انسان دا غمان کوي چې د به محمله ب کاره پرود شي او ب الله فرمي اوفه حبم انما خلک نه کوم معابه الینا لا ترجعون آیا تاسو غمان کوئ چې تاسواب پیدا دا پې شوي ی او تاسو به ما طربط ته اپسپولې نه انسان په د دنیا کې آبس نه دی د د دنیاته راغله د جل جلال هو د دې را لګل دي چې د دنیا کې عبادت کوي د الله جل جلاله سره بتعلق جوړیدا الله معرفت راسیلې د الله په احکاماتو به چليږي د نبی عليه السلام په طریقو به چليږي بار بار الله جل جلاله قرآن کې دا خبره ذکر کړي نو بهرحال عزتمن محترم نن یو خبر استاد په خدمت کې حاضر اگر دادی چې انسان اللہ سر خپل تعلق جون کی او الله اللہ جل جلال ہو سر محبت او رشتہ قائم اگی نو اللہ جل جلال ہو چکم انسان دا الله سر محبت تعلق بیدا شو نو دا انسان اگر پا کبر کی مکامیاب شو بیا دے اخیرت کی کامیاب دے او دے بارزے کی زتمند و مخترم و کامیاب دے سر محبت دا د مسلمان لپاره اهم خبر الحمدلله جل جلاله د مسلمانانو مبارک قران کې فرمای ولذینا آمنو اشد حبا لله هغه څنګه چې کوم ایمان والدی ایمان رول دی ندی ډیر سختي او ډیر مضبوط دی حبا لله دا الله صرف محبت دی ایمان تقاضا کوي کدا مسلمان بدا الله جل جلاله د ذات سره محبت دی. او د کہ الله جل جلاله نفس محبت نه دی بلکې وی دی اشد حبن لله دې دې زیات مضبوط کړه الله جل جلاله سره په محبت کولو نو نفس محبت احد ار مسلمان فضل کې په کار زکه د کم انسان فضل کې د الله محبت نه یو دا مؤمن نه نفس محبت اغ هر مسلمان پزلك کدي دی وجه نه هر مسلمان د زلونه دا خبره کړي ده چې لا الها إ الله دا الله سر بلسک معبود برحق نشته کهبود برحق دی د عبادت لایک دی نو اغ صرف یو الله دی مسلمان ته مسلمان ز کووي چې دا ال د محبت دووجي د فزل کې دا خبره في ده چې د ععبت او د اطاعت لاق دا دې اسمان او دا دې مسجد دا دې ټول او مالک خالق او رازق هغه صرف د الله جل جلاله هو ذاته نسب محبت صرف منا دا د هر مسلمان پر ځړ کېدا محبت دا الله جل جلاله دل تبيان کړي نو محبت کې فرق راتلې شي دا هر انسان محبت یو کلی مشکک دا هر انسان محبت جدا کېږي دا الله غنی ودی د محبت دا علامت داره چې د دا کوم انسان د الله جل جلاله سره زيات محدد وي د به د الله جل جلاله زيات تا لکه تاسو غوري دا قانون دی چې په ځل کې کم شه محبت وي چې کله د دو سيزون مقابل راغ یو طرف ته د الله حکم راغ بل طرف ته د مخلوق اطاعت راغ نبی اغا راک چر د انسان پزړکه دا الله جل جلاله محبت سیواله نبي ادا الله کوم ته ترجي ور کوي مخلوق کبل دا قانون هم شو او دا, دا انسان فضلكي دا الله جل جلاله ته محبت علامه شو او کچره د مخلوق محبت سیواله لدی انسان فضلكي د مخلوق محبت سیواله نبي اچ کله د مخلوق او د خالق مقابله راشي نبي بدا الله د حکم د دا پارا داغه د دا پارا بتعبير نه کله به وي مونږ د عمر نه کاندې یو مونږ د صحابه او مرتبه ته نشو لګې دې کله به وي او کله به وي ظلم کو شالو لغوالي کله به بس اسلام کې هو بل سنشته بازار یو شي ګنا ده کم شي ثواب نه چې کلا د الله جل جلاله محبت یو انسان فضل کې ني نه چې کله د مخلوق او د خالق د حکم مقابله راشي نو بده د الله حکم ته نه ګوري بلکې ته حکم ته لکه مثلا یو میسان بر حوالے ټیم کمی دا ده نو واجب موقاماندی وو یو د نبی اسلام او سلام د سنت طریقه را یو بل ترپتا د مخلوق طریقه ده نبی اګوره انسان ځل د الله محبت سیوا کله اګم مضبوط شوی نو بالکل بیا په دغه موقاماندی دا الله حکم داده چې د پیغمبر په سنت طریقه باندې وکړي اغه مخلوق بل गाने بجانے پاغه کی زنانه لاغوندل لاغی د مس تنظیم نه لاغی د پرد ابو تنظیم نه چاو دسو کی لاغی د پرد مس تنظیم نه لاغی د پرد پردی تنظیم نه نبی عبدت تکوره نوې رشتہ دار خفگی نو غانه بم پکېوي بجانه بم پکېوي ګډا بم پکېوي تعالحنا پرمانه بم پکېوي نا کله تعلق هر قسمه دنا پرانو مجموعه باندې جوړه او خبر تتلل شي ترته وه چېردا الله حکم دي نو بس تا خبر تا زلو دا دا دا او ته په هو کې حکيبه انګه چستي زړه خبرم دین ترাজি د نړۍ کله د انسان د زړه محبت د الله سره او بیا د الله د مخلوق د حکم مقابله راځي نو بیا د انسان الله ته لهوري دا ټینګ کې دي الله ته لهوري د مخلوق ته ذل بیا خپل خاندان مخه ته کوي بیا باندې شانه لټي کله بیا الکان مخه ته کوي کله وي زمونه په پټه باندې کیږي کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي ذکد الله محبت ته په خپل ځل کې ځنه دې ور کړې تا عشاء د مخلوق محبت ته په خپل ځل کې ځه نو بیا دې نبي ها مخه د الله د حکم د پرباني با او کای بس هغه چې په هغه باندې مخلوق راځي نو قانون دې عزتمنو محترم آزاد الله حکم د معلومه یو علامه تم ده الله د محبت د معلومه یو علامه تم شه د انسان په سم کې الله محبت ای زمون محترمه ته الله سره محبت پیدا کول په کار مخلوق زمون غا اساس او عزت کې په کار نه را زمون غا اساس به جل جلاله محبت په کار نه ای حضرت و سلام با ندی وجه آیا کوم مولاستو ترجمه دې دا وکړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث میں مولاستو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام د دعا کوله اللهم اجعل اے الله اوږرزه حبک استا محبب احب الیہ ارزيات محبوب ما تا دریات محبوب ما ستا محبت اوږرزه یا الله من نفس دې ځاننه او واهلی زما د اهل د بچو او د کوروانا زیاد یا اللہ استا محبت زما پزل کی واچه یا اللہ ده محبت سواکی و من الماء البارد او د یخ اوبونا لکسنگ چې گرمی کی انسان تا یحی اوبو محبوبی وی انسان زلو پی یخی گی میده پی یخی گی خدای پاکستان محبت زیخ اوبونا هم زما پزل کی خور کی چی زما پسینک استا محبت خیم زکر ده انسان د کنټرول د پر شریعت باندې چېلې دود پره د انسان پر ده الله محبت لازمی نه بلکې ما درته وې چې نفسي محبت دی او انسان په ځل کې دا انسان مسلمان نشي کېږي نو د دې وجه چې کله پیغمبر علیه السلام د الله د محبت سوال کوي مونږ تاسو ته ده دا فقم کې د اغه پیغمبر دغه اغه زمانه کې د ټولو نه لوی ځات الله ته نږدې او مقرب انسان نیا د ټول پیرامبرانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چې کله اغوي الله یا الله زماده نقصنا یا الله زماده بچو او د اهلنا یا الله پهولک دی يخوبونا استاد د محبت زماده سینکه سیوا کې نبي زماده استاد پر د الله د محبت سوال پکار دیو کله بالکل پکار دادا الله د دا محبت ده حاصلو لیو زریه دادا زراعی مختلف دي او دا اللہ دا محبت دا حاصلولو یو ذریعہ چې چیتا د الله جل جلال ہونے دا محبت سوال کے نن تا مخلوق تلاس نیسی تا مخلوق تلاس نیسی چې زمان تا سرا محبت دا ما محبت سرا محبتو کا مختلی پو تری کو سرا ناجائز قوائشاتو برابرولو دا پر دا اگر دا پر مخلوق تلاس نیسی دا مخلوق مخ کے زان زلیلہ کے پاگر باندی اخپلہ پے سخر چکے اگر نستاپ قبر نستا په آخرت کې پکار کار را تا د الله نه لري کوئ ستا دنیابيو دینی نقصان کوي د هغې د پاره خته برد شهغ لپارهته س ل ستا دپه چې کوم محبت اکیر دی ستا پکار کار دا د الله محبت تو چ کله کېغمبره لصللا تو اسلام د سوال کوئي نو تم داوا کاراب ک نه شو یاله ستا محبت زما د خپل ځان نپز لکې سوا یا الله زما د بچ سوا. یا اللہ <سؤال> تو اولی که دیخ و ابونستا محبت زمان بدیسی ناکی سیوا گی نیو ذریعہ دا اللہ تلانتا محبت دا حصول آدوا آگانی نوی علیہ السلامی او بلم دعا دا اگد حدیث تے اگه مو کنشتا خو صرف آدوا آدوا آدوا آدوا نوی علیہ السلامی او مکابان دے دعا دعا من كل حديث اوګه حدیث او ده هغه کې الفاظ دي اللهم اني اسالک فعل الخيرات يا الله زستانه د خیرات سوال کوم چې کوم زماده پر خیر وی بهتر وی دنیا خیرت کې دا هغه سوال کوم وترک المنکرات يا الله چې کوم منکرات دي ناروا دي شریعت پاګې باندې نقیر کوي شریعت یې نه مننه خدای سوال کوم چې خدای زدا هغه نه مننه شم اللهم اني اسالک وترک المنکرات و حب المساکین یعنی لازم ده مسکینانو سوال کوم چې فقیرانو سره زم ژوندیش زکه فقیر انسان کې څه خصلو نه تار کې تکبر نه تار کې غرور نه تار کې د مال نشه نه هغه عام طور د الله عبادت فقیران کوي دا دین فقیران او اوله زموږ استادو نبی علیه السلام او یتیم او ماګاری ورته په شیوه ده خنابي عليه السلام ته سلام هغه نه دا قبول کړی نبی عليه السلام ته د الله د طرفه ملي شو چې دا هرونه به تاسو راګرځوي دا به څه ونه شي نبی عليه السلام فرمایل نا یا الله مات داسره زګراکه چې یو خو یو بل وخني چې یو خو شکر دې ادا کوم چې بل وخني نو بیا ته تا تاسو نیمه سم بیا ته ته محتاجم او بیا ته تاسو سوال کوم نو نبی السلام به دا, دا دعا هم کوله ته الله وحوا اللہم اینیسلو کا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین محبت یا اللہ زمان پذلکی در پکران و محبت بیدا کی و ان تغبر علی و ترحمنی خدای ما تبخنو کی خدای پا ما باندی رحمو کی او یا اللہ ما چی وپاد که او نما غیر مبتول وپاد که چې زمان په با دین باندی سپیت نرانی شي زمان دین برباد نشی خدای پا کداس حالت کی می وپاد که وَإِذَا وَا عَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفْنِ غِيْرَ مَبْتُولٍ خدای جی پا ما بانده چی کل دیو قوم کې تده فتنه اراداؤگی ده عزام اراداؤگی قریم خدای ما داغی نمخی وفات کی ده ده فتنه پلپیپ کی ما مراولی او اخیری الفاز تراز ہے اخیری الفاز نبی علیہ السلام سنگوی اس الو که خبک خدای استانا دستا ده محبت سوال پا. خدای استا محبت و استامین <سلسل> از درات نصیب وحب من يحبو خدای دا آغا چا دا محبت سوال کن چه خدای استا چا سر محبت تی زکا جستا دا اغسر محبت تی کلا زما اغسر ناستا پاس تی کلا زما دا اغسر تعلو کی زما دا اغسر محبت تی اغا تاتا محبوب تی نو خدای پاکزبم تاتا محبوب شی وحب عملی یقربونی الى حبک خدای پاک ده دس عمل سوال نن کوم چې هغه محبت ماته ته نزدیکی وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله محبت د له کولو لپاره سمه بهترین دعاګانه کړي وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك خدای پاک ده دس عمل سوال نن کوم چې است محبت ته الله ما نزدیکی نو حال عزت من محترم چې کله نبی عليه السلام تو دا الله د محبت د حصول لپاره دا ځې خلکو د محبت لا غي د محفل او د مجلس سوال نبی عليه السلام کړه چې خدای زپې تا ته د نزدېشم نظام او ستاده پرم د الله نه راځي عمل سوال پکار دې دانه چې دا تیر صرف دعا کې خدای پاکه مال بس را راکې خدای هماله پټه راکې دای جرمینه کې د دلتدارا کې خدای حضور ابي کې بيمار امداخه کې خدای, خدای, خدای, خدای پاکستان په پا حالت باندې کې دا تعالی خدای پاک کوي دابا ټول خدای پاک د پیغمبر صلی الله و سلم ویلي دی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها یعنی نفس تر غیب پورې نو پات کیږي تر سو پورې چې هغه خپل رزق نه برابر کړې واجملو فیت طلب و توکلو علیه طلب کې اجمال کوي په الله باندې اعتماد کوي الله به روزي درکوي صرف دا سوالو نمک وا استاد روح د په سره شی تدقبل بدن د پارا منده ره تاقید پارا علاج هم که تاقید پارا خوراک هم گوره تاقید پارا پیسیم گٹه نو خپل اخیرت او دخپل روح ده پارا موارد ستا دروح ده پارا ده اللہ محبت بکار دی ده دنیا نشی تم منتقل شی تا اللہ محبت بستا پکار ده تارور محبتون تانا پاتی دی دابا قیامت کی تانا پا یواو بلبان نی کرتی ستا دا اللہ محبت بکار ده تو کل انا کل دا جل جلال ہونا دا الله محبت و مختل بکاری دنیا دا انسان زلیلہ کئی آگے دا پار انسان سسنہ کئی جیل تپیلن پیغمبر علیہ السلام سر اختیات پرمائلی دی پیغمبر علیہ السلام او پرمائل پیغمبر علیہ السلام پرمائلی چی مارا ایتو مارا ایتو من ناکسات عقل و دین ادھابا للرجل الحازم من اهدافنا زنانو تنبي السلام فرمائل زنانو ته تاسو نه کې ساتل عقل او دين نه کې ساتل عقل عقل کمزور دي دوه خزه دي یو سړي برابر دی نه کې ساتل دين مې زکه زنانه په میاش کې سر زده داسې راضي چې پاغي کے مزوم نه کوي هغه کې رو جن نه نيسي نه کې ساتل عقل او دين نه لیکن پیغمبر السلام فرمائل ارحبا تاثر دیر بوتلون کیه لراجل الحازمی للوب دی راجل الحازم دا اکل دا داگه انسان د دا پارجزان تا دیر او خیارو چکل انسان د زنانا پا محبت کی پاگی که پانساوشن دا دا اکل بیا پریدی دا دا اکل بیا کار پریدی چکل انسان پا غلط و محبتون مبتلا شی تا انسان پا اکل باندی پر دراش دا دا, دا محبت دا پارا چه انسان نه جوان دی نن جوان دی سبب نن معصوم دی سبب بالغ شي سبب جوان شي بلرز په پټا شي او بلرز په پنا شي دا سه وخبر را شي په دغه محبتونو باندې استاد چې دا سره محبت ته کوي اخته خولي دی ویخته به اورږيږي کرانغي خسته دی رنگ به ختم شي کغوونه کار کوي وگونه به کار پری دي او کبل خصائص پکې د ټول به ختم شي بیا تاسو ګوریم نا دا محبت ثاني پیر ہمبر لیسلات و سلام زکر زنانو تو پرمین انسان دو او خیال سنی آکن دا غید پار بوتلون کیا ختمون کیا بیادا محبت ستا پکار نرازی ستاکا محبت پکار کار دا اللہ جل جلالہ محبت پکار رازی پا خیرت کی با ستا دا جل جلالہ محبت پکار رازی دا اللہ اتاسو تماؤوی چکل اے انسان دا الله سر محبت دی دی دی او چکلا دا اللہ جل جلال ہو دا ذات سر دیو انسان محبت نی نو بیا دا اللہ جل جلال ہو د حکم دا پاربانے لٹھے معمولي معمولی معمولی بہانو دا انسان دا اللہ جل جلال ہو حکمون ماتے لازمی دا دا ہاں یو دا اللہ جل جلال ہو دا محبت دو آگا نی پکار دی آگا دو آگا نی پکار دی کمیتر استجماعو لست تیر خلق دا سی دا زان نو بهترین خبره. که چې کمه دعا غانې د عرش تر پراګلې هغه دعا غانې مقبولیت کې د هغه اثرون تیز دي قبلي زر منظر بهترین دي ځنه په خلک ناشنا ناشنا وځي پیګو شي ناشنا ناشنا الفاظي ناشنا ناشنا طریقوي نه چې کمه د عرش نه راګلې دي عرش تر رسیدن کې راغې تاثیر سيواله راغې مقبولیت سيواله کم چې پیغمبر علي صلوات و سلام د برنه راوړي په اسانه باندې اغتمن اغه هر خلک ته مقبولیت کې ډېری دي نه چې کله نبی له سلام الله وعلى السلام دا الله د محبت په دې الفاظو سوالونه کړی دي خدای د مسکینانو یا الله زماده اغه سره محبت یا الله زماده اغه خلق سره محبت چې استاور سره محبت یا الله زماده عامه سره محبت چې کریم خدای ته نزدې کوي نبی په اغه الفاظو دعا غني دیر ډېر خلګې بس ناشنا شي ګوري ناشنا شي ناشنا ناشنا طریقې تل کوي ناشنا ناشنا وظیفه لري د شریعت نه بهترین وظیفه نشته نبی عليه السلام چې کوم اعمال نورې دي اغه د آخرت لپاره او د دنیاي مسایلو د حل لپاره دا داغه نه بهترین بلشه نشته ايو واقعي تفصيلي واقعنه بهر حال یو عالم خپل کتاب کې لیکل له امام ذکر کړه دا تسبيح فاطمه دې وګړه واقع نه مېر السلام الله لا او ډېر رستळी بوا د غلام مطالبه او غلامان راغلی نو نبی له سلام او سلام او توې د تسبیحات فاطمه او توې دی او توخ د دې سبحان الله او د دې د زلال الحمد الله او د دې د الله اکبر یو څارو هغه مسخوتن سلسل بیره دا خپل دریغه اوس بهترین خبر چړيری دوه خو یاده سنن اتباع دا سلې ورزي او دې خوب کیونی چ خلکو ته د تسبيحات فاطمه اجر ملایوي ډير بهتري اجر ملایوي ډير زیات ثواب ملایوي نو چې دا سړې ور نږدې شې ته وایي تمره ستدا اجر ته تسبيحات ویلې د سل سل پرې تا تبدا سل سل پرې ویلې تا در سو پرې ویلې تا تبدا اګه اجر ملایوي خو کم د تسبيحات فاطمه رضی الله تعالی عنها اجر دی هغه تا ندي ملایوي زکه تا درې سو نو ندے شریعت اتبا پر کاردا شریعت چکم الفاظ استعمال کړي کاغذ استعمالول شي به ترين دي او کا غن نشي استعمالول نو کم سے کم دا غي معنی پر کله استعمال کا تا الله جل جلاله هن هغه سے سوالو فبحر عل زتمنه محترمه او کامیابی وره ته الله تعالی په محبت پی رکھا زلخوا عشاد دا به ختمول وکاري ته الله جل جلاله دار حکم او اطاعت تبغاله یخذل پګار او که چر د الله جل جلال جلاله محبت په پیدا پیرانش انسان په خلق او عائشه توران دی مزدم کای تاس تما ویلو کو چې کله د الله نه فرمانه کې دا الله حکم نه منه ک یو بچيستا دل تا بدارشي ته لډیره تخپی او سیوان لړی کوستا خبر نه منه ته دام مکو اغم کای دام مکو اغم کای دام مک اغم کای چې کم کار نه تم نه کیناک نصر خیال لے تو دا غدہ سیوان او دا تخبی الله کی آخو اللہ ہمیں ربان دے اللہ ہمیں ربان دے استادنا فرمانونا او دا استاد عبادت قبولی خدا اللہ جلال ہو احکامات او دا اللہ اطاعت دا دا مسلمان دفار لازمین یو بدے گناہ پریدی دا اللہ محبت په انسان د ګوره سرنیشي بل الله جل جلاله باندې د محبت صالم کوي چې نبی له سلام تو سلام وکړي او درته دغه چې انسان څنګه څوک خو اباسي هغه کې انسان الله الله کوي تعالی سره مناجات کوي تعالی سره خبري کوي څنګه چې د یو انسان د نړۍ محبوبوي انسان اغه سره کېني داغه پر ټیم اباسي داغه سره خبري کوي نو الله اللہ جل جلال ہو چی چو د گینٹے دے تا زندگی ورکل دا ورزق ورکل آیا الله د دے حق دام نی دے چھ دے کینی داغی دا پرا ٹیمو بس نا ذکروں پکار دے کاغا اللہ اللہ شو او کلا الہ انلاللہ شو داغی دا پرا ٹیم اخکل پکار دے او دنا پرمانے نظام ساتھ پکار دے او دنا پرمانی پر خطرناک شو ایو واقع رکھا نا محمود عز نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نیرلوی بادشاہ تیر شده مشور صلیر داغیو وزیر و آیاز بیوته غلام و داغا وزارت دا پر آغم انتحب کلو داغنو روم دیر وزیرانو غلام صلیر و آغبا دیر مخی گو آم و بادشایان و آغبا یو پیرا آغیو کیمتی ملغلر راو آغستان دیره کیمت والاو او ټول وزراء دربار کې ناستو ته ایاځ نو د ایاځ نه علاوه ټول ته ورشدامل غلره واله د اماتک یمې بچا څه ده کومه تیمه لغلره دانشو یو یو لبې ور یو یو به جواب کوو و اماتک اغې نه ماته نېک ایاځ راغې محمود عاد النبي رحمت الله تعالی علیه وته ایاځ د امل غلره واله د اماتک ګټه راوګستو په مزباني دول وزیرانو دې خبره پوره کوم کله بیا ته آیازو گور یا اتر بادشاہ حکم دی او بل تر ابتدم مل قیمت ده تاسو د مل قیمت د بادشاہ د حکم نه دروغه او برم زین درازي د رومی رحمت الله علی ذکر کړو دا د عبرت ته پر لري بهترینه د عبرتنا خبره دی کله ارایت ای اون ترت ده بادشاہ حکم ده دل کرب سے د ملغلی قیمت ده تاسو د ملغلی قیمت د بادشاہ د حکم نگران وګن تاسو د بادشاہ حکم مات کو خود د ملغلی قیمت منور تو علامه رومی رحمت الله علیه کی به انسان د زلخو اشار د دې مثال د ملغلی به هر کس مجزلملغلی ماتوی کپدې کې د دنیا محبت پروت هغه بم پری دې کپدې کې د خزه محبت پروت په هغه بم کرخ تپدکه بلشه بلشه بلشه چې کله دا الله حکم راځي تعالی حکم بنماته که ستاسو لکه ستاده بيبي محبت ته پتري محبت ته او چې کله دا الله دا حکم ټیمراشي باندې پرې دي که ستاده پټي سره دا مال سره محبت ته پتري محبت ته د انسان ضرورت ته او کل ده دا الله دا حکم ټیمراشي باندې بنپره دي حضرت محمد عليه الله تعالی حضور کې مسجد نبوي چ مسجدینه په وی کې ځایینه محبت خو یا الله ته خپل محبت د دې په محبت, محبت, ده ده محبت دنیا محبت مذموم نه ده بال بچرا اولاد سره محبت وي هچکه لته د الله کو کنداغي په مقابل کې پرېدې په اسه چې ستاسو دا د الله هيسيت د د دا محبت هيسيت د غاغي په مقابله کې نشته دغه وجه نه به حال حضرت منو محترم الله جل جلاله د محبت ته پار انسان ته په وقت مختلفو کار ذکر هم كل प्रकार دي د الله تعالی پرمانه نه ځانم بچ کل प्रकार دي او تاسو کوم موقع باندې چې دا الله د مخلوق مسک مقابله را شیو طرف تا استا پټې بل طرف تا یو طرف تا اسپیټال کې استا بيمار بل طرف تا یو طرف تا بلا مسله بل طرف ته الله ایبال ته پټغه موقع باندې یو کستا صدا سويل دي چې هغه د الله حکم ته کارجي ورکې کوشش دي د انسان په لګي دا الله محبت سیوا دي د مخلوق ته محبت او که انسان مخلوق ته ګوري خالق ته نه ګوري بس کوشش چې باندې د دنیا محبت غلبه کړل دا پنيز باندې د دې غل زخوا عايشه ته د دې محبت سیوا دي قیمت سیوا دي دا الله دا محبت الله جل جلاله دې موږ تاسو ته محبت را نصیب وګرو چې موږ تاسو ده الله جل جلاله صحیح اتو ته دې داريو دا الله دې نه فرمانه نه ځنه بچ الله دې موږ ته مقرې چې موږ ټیمه باسو ذکر عبادت او تلاوت کو چې په دې سره دا الله جل محبت حاصل کړي الله ته زغم ناراضي شې موږ دې سیاګر خدای زغمونه معاف کړی صلی الله تعالی